Euzubillahimine şeytanirrađim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alemin Ossalatu wassalamu ala rasulillah Znači kao što je najavljeno Drugi čas Poreduje rekajk Kod profesora Elvedna Husembašića A posle toga Če bit Znači onaj odmor sa osvježenjem I inša Allah, rezultati ovog našeg malog fiza. Sada prepuštam riječ, profesor Rubio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arameen. Ossalatu Al wassalamu ala ašafil anbijau al-mursalin. Nebina Muhammed. Oalihi usahbihi ajma'in. Obad. Govorili smo o početku stvaranja. Na ovim dersovema vidjeli smo kako je to bilo u skladu sa opisom koji se nalazi u ajtima i hadisima Govorili smo također o vremenu prije objave Korana kako je stanje bilo, šta se dešavalo i tako dalje Vidjeli smo i kako je poslanik s.a.v. dobio objavu prvu kako je taj događaj bio i gdje se dogodio i kojeg dana i sveta slično Iako gogleda da nas nastaviti sa kazivanjem u vezi s tim i kako je ta objava trajala 23 godine. Nakon prve objave, poslanik s.a.v. otišao je kod verake idno neufala sa hatiđom, sjećate se, i šta mu je on nagovijestio da će nalaziti na probleme i da nikada ni jedan poslanik nije donio to što je donio, znači objavu, a da nije imao probleme u vezi s tim. Posle toga Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sa iščekivanjem čekao novu objavu. Ali šta se sad desilo? Desilo se da objava nije dolazila. Događa se šestomjesečni period po ispravnom mišljenju da je to trajala 6 šest mjeseci. Šestomjesečni prekid objave. Nema ništa. Kažu učenjaci, Allah Đalešanu je htio time poslanika ve selleme, da pripremi za novu objavu psihički, a i fizički da on dobro se u njegovom srcu ustabili da je to stvarno, Džibril, dolazio je da je to objava da prođe ta jedan period nakon prvog iznenađenja, vidjeli ste i uistinu je tako i bilo poslanik je iščekivao objavu sa čežnjom I onda dolazi nakon toga prva objava ja eha al mudassir kum fa andir wa rabbika fakabbir wa thiyabaka fa tahhir wa rudza fahjur wala tamnun tastakir wa li rabbika fasbir. O samai ta sura al mudassir. Dolazi i Allah je lešano utim aaytim naređuje poslaniku i kaže o ti ummatani pokriveni a znači, čujemo to se zbog onog straha koji je bilo sjećati sa kada je došo kod Atidžera Ustani i opomini. Kum fa anzir. Ustani i opomini. Ne misli se bukvalno da ustane na noge, nego da ustane sa poslom i da opomini. I Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je ustao i 23 godine više nije sjedao u smislu da prenosi da kada je objavljen taj ayet prenose učenjaci da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ustao a Hadidžama je rekla lezi još malo odmori se a on je rekao madahdu naumi ja hatidž. Prošlo je vrijeme spavanja o oh Hatidž. Dači prošlo je vrijeme spavanja tih 40 godina kad se lijepo živjelo pogotovo nakon ženidbe sa Hatidžom u 25. godini gdje je imao sve što mu je trebalo, dobio je djecu i tako dalje. Sada dolazi vrijeme, vrijeme rada. Fa'anvir i opomeni. Kažu učenjaci, opomena, odnosno invar koji se spominje, da se obavijesti o opasnosti koja nadolazi. A ko će mi reći, poslanice su imali svi određene obaveze. Koje su to bila obaveze poslanika? Ha? Tačno, ali na koji način imali su dva metoda u tom prenošenju? Ovdje ovo, maje, tu se spominje jedan, a tu je opomena. Slažemo se tu, samo kako metod taj, kako, kojom, kojim metodom? I to je jedan, a? Aha. Znači da opomenu, upozorjenje upute, a i donesu radosne vijesti, kao što lišano kaže Rusule mu, Beširine mu, Mundirin. Slali smo poslanike koji su donosili opomene i radosne vijesti. A pita vas sada ovdje ovom, a eto Allah Rešanu naređuje putem Džibrila poslaniku samo jednu stvar da uradi, a to je da opomene. Zašto? Što nije rekao donesim radosnu vijestu. Ha, zato što se obraća ljudima koji su duboko ogrezli u širku i kao takvi njima treba opomena njima treba upozorenje a nikako radostna vijest iako je i to samo upozorenje radosna vijest samo po sebi kom fe endir varabbeke i svoga gospodara veličaje Mušici veličaju svoje kipove, padaju na seždu svojim kipovima, a ti veličaj svoga gospodara, na svaki način, i badetom, i svačim drugim. Vati jabe kefetavir. I svoju odjeću očisti. Oko ovog učenjaci imaju oko sedam mišljenja šta se po tim misli. Nepoznatije su dva mišljenja. Prvo da se bukvalno misli da svoju odjeću očisti od svake nečistoće, jer tada nije bilo propisao nečistoćama. I znači da očisti se odjeća, da odjeća čovjeka mora biti čista, ne smije na njoj biti bilo kakve nečistoće. I ovaj je ti dokaz da prije namaza mora se odjeća očistiti od svega što je nečisto. Od mokraće, od e, izmeta, od svega drugog što se smatra nečisto. A drugo značenje je vatijabakefatahir. Svoju odjeću očisti, to jest svoja dijela očisti. A nazvao je dijela odjećom zato što na kijametskom danu čovjek će se moći pokriti samo svojim dijelima. Tada odjećaj neće više važiti. I ono što čovjek uradi kao da mu je ono što je najbliže, isto što je odjećaj za tijelo. Prvo što je za tijelo. Do, do tijela to je odjećaj. Tako i dobra dijela čovjeka su prvo do njegovog tijela i ono što je najvažnije. I zato je nazvao dobra dijela odjećom. Vor rođ ze feđur a kipova se kloni. Poslanik s.a.v. -e i prije se je klonio kipova, ali sada mora još više da se udalji, a to je ujedno naredba i njegovom ummetu. I nemoj se žaliti da je mnogo ono što ti se naređuje. Voli rabi kefasmir, a svoga gospodara se strpi. Ono I ovaj ajd dolazi sa nagovještajem čega... Problema, da će biti iskušenja. Zašto? Zato što sabur, zašto treba sabur? A naređujemo se da se šta? Strpi. To znači, ko da ima i šaret, da ćemo mu trebati sabur i da ćemo trebati trebati strpljenje. Poslanik salalahu arih veseleme nakon toga tri godine je pozivao tajno. I prvi kome je otišao i kome se povjerio bio je Ko? Ebu Bekr, radijallahu anu. A u njegovoj kući živio je i Alija, radijallahu anu, kao dječak, mali. A poslanik ga je uzeo kod sebe da bi olahšao svome Amidži, koji ga je čuvao. I pošto mu je Amidža imao mnogo djece, a bio siromašan, on je Aliju uzeo sebi da ga tako izdržava i hrani u svojoj kući. I zbog toga učenjaci se razilaze ko je prvi primio islam od muslimana. Da li je to Ebu Bekr, da li je to Hatiđa ili je to Alija, radije Allaho. Nema pouzdani dokaza da bi se moglo reći prvo je, drugo je ili treće je. Zašto? Zato što su svih troje bili u kontaktu s poslanikom u trenucima spuštanja objave. Poslanik s.a.w. kaže jedini koji se nije ni malo dvoumio bio je Ebu Bekr kad samopredočio islam. Svi ostali su malo zatezali, razmišljali ali Ebu Bekr je odmah prihvatio. A Ebu Bekr je bio skoro istih godina kao i poslanik s.a.w. Bili su drugovi dok su bili mladi. A Hatidža r.a. ona je bila prva koja je čula kad je objava došla, ali je bio tu u kući. I zato neki učenjaci kažu najbolje u vezi s tim reči, Da je prva od žena primila islam Hatidža prvo dijete koje primilo islam bio je Ali a prvi čovjek bio je Abu Bekr. Allah najboli zna. Tri godine dolazi, prolazi tako obijala Poslanik sallallahu alejhi selleme tajno razgovara i priča sa onima za koji misli da su podobni da bi mogli prihvatiti. Kažu učenjaci, to nas uči jednoj stvari, a to je da onaj koji želi da širi vjeru, on mora biti taj gdje će, kako će i kome će govoriti, a ne da njega vuku i da govori šta, šta, da govori šta oni hoće što što žele da čuju. Zato je i poslani Haselem je govorio isključivo kom, za koga je mislio da bi mogo to prihvatiti. I znao bi često reći, ako ne želiš prihvatiti, nemoj nikom govoriti, ja idem dalje. I nakon treće godine dolazi ajet, kada se već u Mekki pročulo. U Mekki je to bila javna tajna, ali desilo se tako da mušici u Mekki su malo okretali glavo od toga. Mislili su da je to nešto prolazno. Bilo je i prije poslanika takvih zanesenjaka, oni su zvali to njih zanesenjaci, e, zato što je Verak Adun Neufer bio jedan od njih, sjećate se, govorio isto tako. Bilo je još tri, četiri čovjeka ko su bili na Ibrahimovoj vjeri, govorili im klonite se kipova i oni su mislili da je poslanik isto tako jedan od njih. Ali desilo se nešto drugo. Allah Đerašanov tada, u tom trenutku kad se veće javno raščulo, po meki naređuje i dolazi ajet fesda bimetu umr ti javno obznani ono što ti se naređuje i dolazi poslani sallallahu aleyhi ve selleme na brdo Safa brdo Safa koji je bio na hađu ili na umri vidio je tamo to jedno brdašce sad je ono malo prije bilo mnogo veće sad je ono malo već popločano ima mermer ima svašta nešto dolazi poslani selem na to brdo i kaže a sabaha a to je bio povik, da se želi upozoriti na neku opasnost Znači što je bilo upozorenje na opasnost I sad Mekelija Kad su čuli Mohamedov glas Naravno niko nije izostao Svi su se sakupili I kažu njemu šta, šta je bilo Kaže da li bi vi meni vjerovali Kad bi ja vama rekao Da se iza brda ovde nalazi vojska Koja vas hoće napasti i uništiti Kažu bi nikad Nam nisi slagom Pa kaže on njima, ja onda vama kaže, Da bi je pred vama stoji velika i bolna patnja, ukoliko se ne okanete toga na čemu ste i ne prihvatite da je Allah samo jedini Bog. Kad je on to izjavio, naravno ova izjava kada dođe iz, tak, iz, iz iskreni, iskrenog srca, iskrenih usta kao što je poslanikova, poslanikovo srce ima veliko godijeka u ušima tih ljudi i zaziva veliku pometnju i nastala je graja nastala je prepirka jedni govore ovako i jedni onako a onda je ustao Ebu Leheb koji je uistinu interesantna ličnost i jedan od dokaza da je Kur'an istina zašto je interesantan? prvo, zato što se veoma obradovao kad se je poslanik rodio a on je brat poslanikovogoca. Obradovo se je toliko da kad je čuo da se Mohamed rodio, oslobodio je svoj robinju. Znači imao je robinju i tada je to bio znak da je čovjek uistino radostan. Oslobodio robinju, davao je i tako dalje. Ali kad je došo sada s ovim, on ustaje jedini on između svih njih i kaže, Zarsina samo zato pozvu ovdje. Nek ti propadne ostatak dana. I onda Allah dušano objavljuje suru Leheb tebe tjeda ebi lehebo tebe Neka propadne ebu leheb Iako se ovdje spominju ruke, ali to je izraz koji se upotrebljava za čovjeka Znači neka propadne ebu leheb i propao je. Kako, će znati da je kako će se znati da je propao kada još nije se desilo? Ali to je kuranski nagovještaj da će ebu leheb u istinu propasti To znači neće prihvatiti islam za svoga života I tako se i Ebu Leheb nije prihvatio islam i umro je nakon bitke na bedru od tuge za svojim sinovima i svojim rodbinom. I oni koji su preostali toliko su osjećali odvratnost prema njemu zato što je umro od ružne bolesti tako da su iskopali rupu i iz daleka ga zatrpali kaminju. Znači nisu ga ni sahranili kako treba kako, kako se to radi sa velikanima Mekke nego su ga izdaleka zatrpali kamenjem i u rupu i zapalili njegovu kuću i sve što je bilo tu bojali su se te zaraze koja je njega zadesila znači prošlo je od toga desetak, petnest godina od, od tog događaja dobitke na Bedru i petnest godina obistinilo se to kuransko predskazanje da je Bulehe Bujstini će propasti i da neće prihvatiti tu istinu prolazi vrijeme godine prolaze počinju pritisci, mušici u Mekki vide da je to postalo ozbiljno i šeste hiržetske godine poslanik s.a. naređuje da se ide u Abesini i kaže da tamo ima vladar koji je pravedan koji nikome nasilje ne čini i otiđite tamo kažu učenjaci ovo je dokaz da čovjek može otići u nemuslimansku zemlju ukoliko u njoj može ispovijedati vjeru, a u svojoj domovini ne može. Znaci u Mekki to se desilo, Poslanik sallallahu alayhi ve selleme dozvolio zato što su mogli ispovijedati vjeru taj taj abesinac bio je kršćanin i tu su bili kršćani, ali svakom su dozvoljavali da ispovijeda svoju vjeru i Poslanik im je naredio da odu tamo. Prolazilo je također vrijeme i više se nije moglo izdržati poslanik sallallahu a.s. naređeja sahabima da idu u Medinu koja se tada zvala Jesrib Otišli su jedan po jedan u Medinu ostao je poslanik sallallahu a.s. sa Ebu Mekrom posljednji koji je mogao izaći Zadnji koji je mogao izaći bio je poslanik sallallahu a.s. I te noći oni dogovaraju da ubiju poslanika I dolazi objava od džibrilom poslaniku da te noći izađe i da mu je Allah dozvolio hijđru. Odlazi on jebubekru u pola dana kada je najveća vrućina i jebubekru kada ga je ugledao sam je sebi rekao ovo mora da je nešto važno jer poslanik nikad u ovo vrijeme nije dolazio. Kaže njemu poslanik pripremi dvije jahalice. Onda mu jebubekru kaže imam ja dvije kaže poslanik meni ćeš dati jednu ali ću ti platiti. Znači, nije ti ni tada ni tada besplatno. Krenuli su u suprotnom smjeru. Umjesto da idu prema Medini, oni su otešli na sasvim drugi kraj prema prema moru. Obišli su okolo. Potjera je bila za njima velika. I tek kad su oni uradili sve što je do njih, Allah Đelešanu ih je sačuvao svojom milošću. I vi znate svi oni hadisi, ima onaj golub što je bio, sjećate se. To su slabi hadisi. Nisu potvrđeni Ali, et spominju se onako usput, ali nisu potvrđene jednice. Poslanik, s.a.v. stiže u Medinu nakon to određenog perioda i prvo što radi, gradi prvu džamiju. I zato kažu naši učenjaci, odnosno i prije u našem narodu je bilo da je prvi dio sela džamija pa onda oko džamije se ostalo gradi. I to je bio inače sunnet svih muslimana koji su dolazili, i ako vidite historiju recimo tih turskih osvajanja naročito, prvo što urade, naprave džamiju, a onda nakon toga dolaze ljudi, naseljavaju oko džamije, to i ostalo sve, sve što bude. Ta džamija bila je u mjestu Kuba, prva džamija. Nakon toga odlazi u Medinu i gradi svoju džamiju, i pravi svoje kuće oko, oko džamije u Medini je poslanik s.a.v. proveo deset godina tu su mu došli svi propisi tu je prvi put zasnovana islamska država islamska zajednica kako, kako to Allah naređuje i za kratko vrijeme pokorili su cijelu arapsku poluostromu za osam godina što je bilo nezamislivo po svim nekakvim strateškim razmišljanjima i slično. Nakon poslanikove smrti dolazi Ebu Bekr i kada dolazi do velikog otpadništva među Arapima. Ali vode se ti veliki ratovi i dvije godine i šest meseci Ebu Beker je živio, nakon njega je došao Omer koji je proširio islamsku državu do neslučenih granica, do današnjeg Iraka, pa nadalje tamo do područja gdje je raz Kina i ostalo došli su i sa sa ove strane do Konstantinopola i mnogih drugih mjesta ovamo prema Evropi prvi ti pokušaji koji su bili u vrijeme Ashaba radijallahu anhum Molimo Allah dželal da ustinu imi i mi naučimo i osvatimo vjeru kao što su je i oni naučili i da nas učeni od onih koji će slušati najljepše i raditi ono što je najbolje Kullu qawli hada estagfirullah